Nem számítva a foglyot, aki nem gyarapította erőnket, inkább a terhünkre volt, mert vigyáznunk kellett rá. Szép délelőtt volt. A nap megaranyozta a folyó túlsó partján húzódó hegyek ormait. Augustus közepén jártunk, mégis boldogan sütkéreztünk a napsugaraiban, mert az éjszaka hűvös itt a hegyek közt, és a reggel olyan nyirkos, hogy nem volt kedvünk takaróinkat ledobni vállunkról.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 Megpróbálom. Feleltem. Egy vékony fenyőfácska állt mellettem. Levágtam és kidugtam a bokrok közt. Elértem vele az ott heverő gajat, és behúztam a sűrűbe. Összeszedtem néhány maroknyi tűlevelet és elszortam ott, ahol befordultunk az ertőbe. Talán használ valamit, szem. Ez? Engem biztos nem tévesztene meg. Miért? Mióta hullata a jávorfa fenyőtőket, Charlie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 Öt perc múlva tisztán hallottuk egy közeledő ló patáinak zaját, mely hirtelen abba maradt. Talán csak nem vette észre az indián nyomainkat. A bokrok ágain keresztül láttam, hogy megáll, egy pillantást vet a földön elszórt tűlevelekre, aztán megragadja tomahawkját. ját Tüzelj, Charlie! bíztatott szem. Én azonban előugrottam a bokorból. Az indián izmos karja felemelkedett, hogy lesújtson a Tomahawk-kal.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 Voltam apám vigvamjában és a szaharában is, de a préri szelleme hívott és szólított éjjel és nappal. Azért jöttem vissza. Fehér testvérem nem tehetett mást, bólintott vinettú. Lovát kontársárom vezetve követett a fák közé. Most vette észre társaimat, de arca nem árult el meglepetést. Nyeregtáskájából pipált és dohányzacskót vett elő, és leült a fűbe.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 Vinettú nem ismeri, de hallott róla? Megölték feleségét és gyermekét, és azóta csak a bosszúnak él? Miért nem lép Vinettú elé? Szem zavartan közeledett a nagy apacstörzsfőnökhez, aki tetőtől talpig végignézett rajta, aztán kezébe adta az égő pipát. Szem tudta, mit kell tennie, és a szertartásos módon fújta a füstöt hat irányba. Oda hívtam Bernardot is. Az apacsok nagyfőnöke vessen egy pillantást erre a sápadt Apja gazdag ember volt, de nem érhette meg öregkorát. Gonosz saját házában meggyilkolták és kifosztották. Gyilkosa itt van most a Pekos folyónál. Áldozatának fia utána jött, hogy bosszút álljon. Kötelessége megtorolni apja halálát, bólintott az apacok főnöke. Vinettú segítségére lesz mindenben. Bernard arca felhagyagott. Tudta, hogy az apacs főnök segítsége sokat jelent számára. tú neki is átnyújtotta kalomettjét, és megvárta, amíg el nem végzi a szokásos szertartást. Testvérem sok apacs harcost hozott magával? Kérdeztem. Vinetú rám nézett, és válasz helyett ezt a kérdést intézte hozzám. Hány medve kell ahhoz, hogy egy hangyabolyt széttaposson? Hány krokodilus, hogy békák százait lenyelje? Egy is elég, feleltem mosolyogva. Uff, bólintott Vinettú. A rakurró hangják és békák elpusztításához is elég, egy apacsharcos. Vinettúnak nincs szüksége segítségre, de csak a kezét kell kinyújtania, és apacsharcosok száza is sereglenek elő mindenfelől, hogy parancsát lessék, Mert Vinettú nem egyetlen apacs falu főnöke, hanem valamennyi apacs feje.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 Csodálkozva néztem Vinett úrra, amikor újabb hangos szó ütötte meg a fülemet. Hol fert! az Istenért hogy kerül maga ide? Bernard Marshall rohant a megkötözött emberhez, és arcán valóságos megrökönyödést tükröződött. Mr. Marshall, Bernard fiatal úr! felelte a megkötözött fiatal ember, aki nyilván Bernard ismerőse volt, de nekem úgy rémlett, hogy egyáltalán nem örül a találkozásnak. Ki ez az ember? kérdeztem.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 Legfeljebb kisé lazítunk azon a szélyen. Bob, csatold egy lyukkal kíjebb. A néger a fogoly fölé hajolt. Bob, te is itt vagy! Kiáltott fel Holfert. Bob is, yes! Ahol lenni Massa Bernard, ott lenni Bobis. De Massa Holfert miért nem lenni városban? Miért jönni hegyekbe? Kezét lábát miért megkötözni? Meglazította a szíjat úgy, hogy Holfert felülhessen. Folytattam a vallatást.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 Kiáltott fel Holfert sikoltva. De ártatlan sem, feleltem. Megmondtam már, hogy nem önt tartom az igazi bűnösnek, csak az a kérdés, megbánást tanúsít-e vagy megáltalkodott bűnös? Honnan ismeri Morgent? Rokonom. Meglátogatta új szülben? Ott élt hosszabb ideig. Tovább, nincs kedvem faggatni magát. Mondjon el mindent, gondoljon erre a revolverre. Ha Bernárd fiatal úr elmegy, akkor mindent elmondok. A cél érdekében eleget tettem az érzékeny lelkű ifjú óhajtásának, és intettem Bernárdnak, hogy menjen el. Meg is tette, de észrevettem, hogy ívben visszatér, és elrejtőzik egy vastag fatörzs mögött, nem messze tőlünk. Megértettem kíváncsiságát, és feldúlt lelki állapotát. Nos, halljuk!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 Kénytelen voltam elárulni, hol tartja főnököm a ház és az üzlet kulcsát. Tudta, mit tervez. Nem, csak betörésre, lopásra gondoltam. Megbeszéltük, hogyha sikerül, azunk a zsákmányon és Mexikóba szökünk. Kiölte meg az égszerést. Morgan egyedül. Nekem semmi részen nem volt benne. Csak a zsákmányban mi? Na, Azt, azt megosztotta velem.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 Holfert elindult a folyó felé, mely körülbelül 400 lépésnyire volt tőlünk. Biztosra vettük, hogy Vinettú meg akar nekik egyelmezni, azért szabott ilyen könnyű feltételt. Holfert már kinyújtotta kezét az ág után, amikor Vinettú vállához emelte ezüstverető puskáját. A lövés eldördült, és Holfert a folyóba zuhant. Vinettú a legnagyobb nyugalommal újra csőre töltötte puskáját.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 vissza kell húzódnunk a sűrűbe, a komand szakállok meghallották a lövöldözést, és most talán a nyomainkat keresik. Gyorsan felöltözött, és átvette tőlem lova fékét. Testvérem mit látott a folyóban? kérdeztem. Annak a sápatarcónak a holtestét? Hiba volt a folyóba lőni. Vinettuma meggondolatlanul viselkedett. Lesütöttem szememet zavaromban.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 Old terendről teljesen megfeledkezett? Azok bizonyára a komancsok kezébe kerültek. Ha, hát, az a mesztelen indián, itt a Pekosz folyóban láttunk? E, igen, elég gyanús volt, az én mit csináljak, elmenekült. És ki tudja, miben sántikál? Ne törődjünk vele. Bizonyára a komancsok után kémkedett. Miért jött volna ide fel? Kapitánu! Kiáltott fel koncshez. Látok valakit oda le, kettőt is! Karamba.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 Ez a fair gentleman Mr. Marshall Louisville-ből, aki néhány szót szeretne váltani egy bizonyos Mr. Morgan-nál, és azt hiszem ezt a nevet sem most hallja először. Most vessen egy pillantást erre a barna úri emberre, akit Vinettúnak hívnak, talán fölösleges közelebbit mondanom róla. Végül itt van a leghíresebb vadászok egyike, akit Szenzír néven ismernek, engem pedig, ha megengedi, Old shatterhand szoktak nevezni.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 Mi lett azokkal az állítólagos prémbevásárlókkal, akiket Patrick magával vitt? Kettő közben visszatért a tanyánkra, a harmadikat Patrick meggyékolta. Sejtettem, feleltem. De most felpeckeljük a szájukat, nehogy a másik két jó modarat erriasszák. Éppen elkészültünk ezzel a munkával, amikor Fred Morgan és a fia a közelünkbe érkezett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 Aztán puszta kézzel kotorták ki a fekete humust. Megvan! kiáltott fel Petrik rövid idő múlva, és egy bölény bőrbe vart csomagot hozott felszíre. Ez az egész! Nem nagy, de annál értékesebb! Bonk jegyek, és igaz gyöngyök vannak benne! Most betemetjük a lyukat, és gyorsan el! Ne siessenek annyira! Maradjanak még egy kicsit! Ezek a szavak szem hangzottak el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 Mindenki egyetértett velem. Virettu is meghajtotta fejét beleegyezése jeléül. Az apacsok főnöke ismeri a préri törvényét. Igazságos bírája lesz a sápadt Hogy hívják ezt az embert? Mutatott először Hoblinra, aki éppen ebben a pillanatban sompolygott oda hozzánk. Hoblin? Felelteszem. Mi a bűne? A cööllöptologató bandához tartozott. Megölt valakit?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 Nyilván azért hagyták itt esetleg több társával együtt, hogy a megszökött sápadtarcóakat, ha netán ide visszatérnének, elfogja. Visszamásztam Bob mellé, és így szóltam. Várj meg itt, Bob, visszajövök érted. Masza elmenni, masza nem maradni Bob mellett. Nem akarod a barátainkat megmenteni? Masza Bernard megmenteni, de, de, igen. Akkor marad csendben, és várj meg. Kimáztam a fa odvából,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 A rövid töprengés után újra a vállamra kaptam, és elvittem a töltyfához, ahol Bob ideiglenesen lakott. Most is éppen kinézett emeleti ablakából. Amint megpillantott, gyorsan lejött hozzám. – Massa elfogni indiánt, jaj, de jó! – örvendezett. – Tudod, miért jó, Bob? Talán hozzásegít, hogy megmentsük Bernád urat. – Bob, mindent megtenni! – mondta a deréknéger. – Massa mondani, hogy Bob mit tenni! Látod ott messze azt a híkori fát? –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 Marám, akkor beszél, amikor akar, felelte dacosan. Mit ér, ha hallgat? A sápadtarcú akkor is megöli és megskalpolja. Márám életben marad, és nem veszíti el a skapját. feleltem. Old csak harc közben öli meg ellenségét. A sápadtarcú harcos Old Shatterhand? Uff! Úgy van. Marám nem az ellenségem, hanem a testvérem. Old elviszi Marámot apja vigvamjába.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 Itt már könnyebben és gyorsabban haladtunk tovább. Néhány mérföldnyi ügetés után egy rétre értünk, ahol nagyon sok lónyomát fedeztem fel. Innen legalább negyven kitaposott ösvény vezetett körülbelül ugyanabba az irányba délkelet felé. Uff! Kiáltott fel már Más nem mondott, de szeme felragyagott, még arca kő merev maradt. Milyen messze vagyunk még a komancsok táborától? Kérdeztem tőle. A rákurróknak nincs táboruk?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 akitől minden ellensége rettek. Kérem a főnököt tokej csuntestvéremet. adjon nekem egy sátrat, ahol megvárhatom, mit határoztak a rákorrók főnökei Old törhent felől. Szavait helyesek? A sápattarcú kap egy sátrat, amíg a rákorrók főnökei nem döntenek. Elindult és intett, hogy kövessem. Megfogtam mustangom kantárszárát, és utára mentem. Az indiánok utat nyitottak számunkra,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 Távcsövet még sohasem sem láttak, és nem is tudták, hogy mi az. Bizonyára valami titokzatos fegyver, vagy még annál is rosszabb varázslat. – Mi van a fehér ember kezében? – kérdezte Tókejcsún. – Valami, ami a puskámnál is veszedelmesebb – feleltem. – De előbb megmutatom, mit tud a puskám. Összecsuktam a távcsövet, visszaduktam a zsebembe, és leakasztottam vállamról a Harry féle karabét.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 Mire a sátor belsejéből hasonló hang hallatszott. Kinek a sátra ez? kérdeztem a nagy főnököt. Itt a komancsok ellenségeit őrizzük felelte. Kik azok? Vinettú, az apacsok főnöke, és két csápatarcu. Olcsetörhend látni szeretné őket jelentettem ki, és már is beléptem a sátorba, nyomonban a négy törzs főnökkel. A foglyok a földön heverésztek gúsba kötve.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 Most értettem csak meg igazán, milyen hatalom van a kezemben. Tokajchun bátor főnök volt. Nem a puskántól ilyet meg, hanem a varázslattól. A babona bénította meg. Ezt tartotta vissza a másik két törzs főnököt is attól, hogy ne essenek. Sebem nem volt komoly, de karomat mégis elöntötte a vér. Tokajchun szeme elé tartottam. Ide néz, mondtam neki.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 A tárgyalások már ám közvetítésével folytak, és végül olyan eredményhez vezettek, amelyek teljes megelégedésemre szolgáltak. A foglyok visszakapták minden holmiukat és fegyvereiket, és a komancsok azon kívül három pihent lovat bocsátottak a rendelkezésünkre, Vinettú, Bernard és Bob részére. Meg én nem tartottunk igényt más lóra, Biztunk Szváló és Tony rugalmasságában. A törzs is meg voltak elégedve,